Doi nădejale. Doamne ceartă leagă și alungă pe ucenicii satanei, care își aruncă veninul peste țară și, fără milă, pe cei buni îi omoară. Doamne ceartă leagă și alungă lupii care își schimbă părul și care, sfârșindu-se ca șacalei, ne fac de ocară. Doamne, ceartă leagă și alungă vulturii regali, și miniștrii satanei ce strâng oamenii în alor și împiedică să plece cu smerenie la atapoală. Doamne, ceartă leagă și alungă viclenii, dușmani și hoții, care vin să spurce vatra română, înșelând pe cei slabi să plece din țară. Doamne ceartă leagă și alungă sectanții și rătăciții, care sufletul și-au vândut, iar Sfânta Biserică Ortodoxă o hulesc ca să pună mâna pe țară. Doamne ceartă leagă și alungă îngerii negri, care în întuneric sufletul ne l pândesc, cu gheară ucigașă de fiară. Doamne ceartă leagă și alungă pe cei ce cu iscusință ne mint și vor să ne stragă pe soară. Doamne, ceartă leagă și alungă pe cei ce puterea și judecata ta o fură. Închide-i în cușca iar toiagul tău de fier să le închidă ușa minții ca o bară. Doamne, ceartă și alungă pe cei ce vor să ne vândă sângele ce cu drag ne-am dat pentru tine și țară. Doamne, ceartă, leagă și alungă pe cei ce nu vor să fi domni și ar hereu peste neamul nostru și în jugul tău văd o povară. Lacrimă pentru mucenicia inimii. Doamne, când peste un milion de lacrimi ai văsat, fiindcă te-au chinuit, te-au lovit și coroana de spini până în creier ți-au băgat atunci sângele tău scump și sfânt pentru noi ți l-ai dat și cu fiecare din noi ai suferit și să venim la tine cu drag ne așteptat.